Чим саме братусь вирізняється з усіх 83 тисяч населених планет? Ми ще не маємо достатньої інформації. Я не можу точно сказати. Облідолиций цей, брате мій. Всі необхідні відомості були у вас ще перед тим, як ми вилетіли сюди. У братуся два сонця. Ну так, звичайно. Але тепер на обличчі астрофізика промайнуло збентеження. І зауважте два кольорових сонця. Кольорових. Уявляєте, що це означає? Це означає, що кожна людина, ви чи я, стоячи в повному сяєві двох сонць, кидатиме від себе дві тіні. Одну блакитно-зелену, а другу червоно-оранжеву. Довжина кожної буде природно змінюватися залежно від пори дня. Чи спадало вам на думку? «Що не завадило б вивчити, як розподіляються кольори у цих тінях? У вас це називається, по-моєму, спектром відбиття?» «Я гадаю», – бундючно промовив Саймон, «що спектри відбиття будуть такі самі, як і спектри випромінювання самих Сонць. Що ж вам іще потрібно?» «Потрібно перевірити це. А може повітря поглинає хвилі деяких довжин? А рослинність хіба не здатна поглинати?» А згадайте супутника, братуся, сестричку. Я спостерігав її останніми ночами. Вона також кольорова, і кольори на ній переміщуються. Ну, звичайно, хай йому чорт. Вона проходить незалежні фази від кожного з сонць. А ви ж не перевірили її спектр відбиття, адже так? Ні, він десь у нас є. Тільки ніякого інтересу він не становить. А чому це так вас цікавить? Дорогий мій доктор Саймон, Існує добре відомий психологам факт – чергування червоного і зеленого кольорів шкідливо впливає на психічну стійкість людини. У даному разі цей червоно-зелений хромопсихічний ефект, як ми його називаємо, не тільки неминучий, але й відбуватиметься в обставинах, котрі людському розумові вбачаються як украй неприродні. Цілком імовірно, що в таких умовах Хромопсихоз спричиниться до гіпертрофії три єдиних шлуночків мозку і через неї до церебральної кататонії, а то вже фатальний кінець. Саймона було покладено на лопатки. Ніколи не чув про подібні речі, пробурмотів він. Звичайно, не чули, відповів Шеффілд. Тепер настала його черга набрати бундючного вигляду. Бо ви не психолог? Не піддаватимете ж ви сумнівам мою професійну думку? Та ніжбо. Але з останніх повідомлень експедиції ясно, що люди вмирали внаслідок чогось такого, що більше схоже на розлад дихання. Так, але Родрігес відкинув такі пояснення, і ви погодилися з його професійною думкою. Я не сказав зараз, що був розлад дихання. Я згадав про щось таке, що схоже на це. А все-таки при чому тут ваш червоно-зелений хромотрам-тарарам? Шеффілд похитав головою. Ви, не спеціалісти, все собі уявляєте хибно. Припустімо, що ми таки маємо справу з певним фізичним явищем. Але це ще не означає, що тут виключаються якісь психологічні причини. Найвагомішим доказом моєї теорії є те, що червоно-зелений хромопсихоз виявляється спочатку як психогенний розлад дихальних функцій. Гадаю, ви не дуже обізнані з психогенними хворобами? Ні, це лежить за межами моєї галузі. Либонь так. Так ось, мої розрахунки показують, що в умовах підвищеного вмісту кисню на цій планеті психогенний розлад дихальних функцій не лише неминучий, а й протікатиме надзвичайно важко. До речі, ви спостерігали місяць, я хочу сказати, сестричку, протягом останніх ночей. Так, я спостерігав Іліон. Саймон навіть тепер не забув офіційну назву сестрички. Ви спостерігали її пильно? І довго? У телескоп? Так, Саймонове занепокоєння зростало. Еге, сказав Шеффілд. Отож. В останні кілька ночей кольори супутника були особливо небезпечні. Ви, напевне, мусили відзначити у себе легеньке свербіння в носовій порожнині, а в горлі, мабуть, трохи дерло. Думаю, болю ви ще не відчуваєте. А крім того, ви, очевидно, почали кашляти або чхати, і ковтати стало трохи важче. По-моєму, я... Саймон судорожно ковтнув слину і глибоко вдихнув перевіряв діагноз Шеффілда. Раптом він підскочив із стиснутими кулаками і зарепетував. «Свята Галактико! Шеффілде, ви не мали права раніше мовчати! Я все це відчуваю! Що тепер робити, Шеффілде? Це ще можна вилікувати, кажіть!» «Чорт забирай, Шеффілде!» – вже завирищав він. «Чому ви не сказали нам про це раніше?» «А тому?» – спокійно мовив Шеффілд. «Що я зараз?» не сказав вам жодного слова правди. Від початку і до кінця жодного правдивого слова. Кольори не можуть заподіяти ніякої шкоди. Сідайте, докторе Саймон. Вигляд у вас не дуже розумний.